Kapittel 15 Og etter dette skjedde det at Absalom fikk laget seg en vongen med hester og med 50 man som løpt foran ham. Og Absalom stod tidlig opp og stilte seg ved siden av veien til porten. Og det skjedde når en man hadde en rättsak som han kom til kongen for å få domme i, at Absalom kalte ham til seg og sa, «Hvilken by er du fra?» Og velkomne sa gjerne, «Din tjener er fra en av Israel stammer.» Og Absalom pleide å si til ham, «Se, dine ærner er gode og rette, men det er ingen hos kongen som hører på deg.» Og Absalom pleide å si videre, «Om bare jeg ble satt til dommer i landet, så hver man som hade en rettstvist eller en rettssak kunne komme til mig. da skulle jeg i sannhet behandle ham rettferdig.» Det hade sig også slik at når en man trotte fram for å bøye sig for ham, da rakte han hånden ut og grep fattig ham og kysset ham. Og Absalom fortsatte å gjøre slik med alle israelitter som kom til kongen for å få en dom, og Absalom fortsatte å stjele Israels mennes hjerter. Og det skjedde ved slutten av en periode på 40 år at Absalom sa til kongen, «Jeg ber deg, la meg dra av sted og i Hebron innfri det løftet som jeg høytidlig har avlagt over for Jehova. For din tjener avla et høytidlig løftet da jeg bodde i Geshur i Syria, i det jeg sa.» vis Jehova virkelig fører meg tilbake til Jerusalem, da skal jeg utføre tjeneste for Jehova.» Da sa kongen till ham, «Dra i fred.» Dermed brøt han upp og dro til Hebron. Og Absalom sendte noen speidre gjennom alle Israels stammer og sa, «Så snart dere hører lyden av hornet, da skal dere si, Absalom er blitt konge i Hebron.» Nå var to hundre dratt med Absalom fra Jerusalem. De var blitt bedt om å komme og var dratt i god tro, og de visste ikke noe som helst. Da Absalom frambar offrene, sendte han dessuten bud etter Gilo 19 Akitofel, Davids rådgiver fra hans by Gilo. Og sammensvergelsen ble stadig sterkere, og folket hos Absalom vokste stadig i antal. Etter en tid kom det en som meldte det til David i det han sa. Israels mennes hjerte har fulgt Absalom. «Straks sa David til alle sine tjenere som var hos ham i Jerusalem, «Bryt opp og la oss flykte, for det vil ikke være mulig for oss å unnslippe Absalom. Vær snarere, så han ikke skynder seg og innhenter oss, og fører det som er ondt over oss, og slår byen med sverre segg.» Da sa kongens tjenere til kongen, «I samsvar med allt det min herre kongen måtte velge, her er dine tjenere.» Dermed gikk kongen ut med hele sin husstand i sitt følge, O kongen lot ti kvinner, medhustruer, være igjen for å ta hånd om huset. Og kongen dro videre ut med alt folk i sitt følge, og de stanset ved bett merhakk. Og alle hans tjenere gikk over ved hans side, og alle keretittene og alle pelletittene og alle getittene, 600 man som hadde fulgt ham fra gatt, gick over foran kongens ansikt. Da sa kongen til getitten Ittai. Hvorfor skulle også du gå med oss? Vend tilbake og bli oss kongen, for du er en fremmed, og du er dessuten i landflyktighet borte fra ditt hjemsted. Det var i går du kom, og skulle jeg så i dag la deg flakke omkring sammen med oss, for å dra når jeg drar, hvor jeg en drar? Vend tilbake og ta dine brødre med dig tilbake, og må Jehova vise deg kjærlig godhet og være pålitelig overfor dig. Men Ittai svarte kongen og sa, så sant Jehova lever, og så sant min herre kongen lever. På det sted hvor min herre kongen kommer til å være, enten der er til død eller til liv, der skal din tjener være. Da sa David til Ittai, gå av sted og dra over. Så dro getitten Ittai over, og like så alle hans menn og alle de små barna som var med ham. Og alt landets folk gråt med høy røst, og alt folket dro over, og kongen sto ved Kedron-Elvedalen og alt folket dro over på den åpne veien til Ødemarken. Och se, og så Sadok var der, og med ham alle levittene som bad en sanne Guds paktsark, og de satte så ned en sanne Guds ark ved siden av Abjatar, intil allt folket var ferdig med å dra over fra byen. Men kongen sa til Sadok, «Før den sanne Guds ark tilbake til byen. Hvis jeg finner velvilje for Jehovas øyne», da vil han med sikkerhet føre mig tilbake og la meg se den og dens tilholdssted. Men hvis han skulle si dette, «Jeg har ikke funnet behag i dig. Här er jeg. La meg gjøre med meg slik det synes godt i hans øyne.» Och kongen sa videre til presten Sadok, «Du er seer, ikke sant? Vend tilbake til byen i fred, og like så Akimas, din sønn, og Jonathan, Abiatas sønn, deres to sønner, sammen med dere. Se, jeg drøyer ved vade stedene i øde marken inntil kommer ett ord fra dere til underretning for meg. Sadok og Abiathar førte da den sanne Guds ark tilbake til Jerusalem, og de ble der. Og David upp oppover olivenstigningen og gråt mens han gikk, med tildekket hode, og han gikk barfødt, og alt folket som var med ham, tildekket hver og en og de upp oppover og gråt mens de gikk. Og det ble meldt følgende til David. Selv Akitofel er bland dem som har sammensverget sig med Absalom. Da sa David, «Jeg ber dig Jehova, gjør Akitofels råd til dårskap.» Og da David kom til toppen, hvor folk pleide å bøye seg for Gud, se, da kom arkitten Husjei ham i møte med søndereven kjortel og jord på hode men David sa til ham, «Hvis du gikk over sammen med mig, da ville du i sannhet bli en bjørde for mig. Men visst du vender tilbake til byen og du sier til Absalom, «Jeg er din tjener, konge.» Før viste det meg å være din fars tjener, ja, på den tiden. Men nå er også jeg din tjener. Da skal du gjøre Akitofels råd til intet for mig. Er ikke prestene Sadok og Abiathar der sammen med dig? «Og det skal være slik at alt det du hører fra kongens hus skal du fortelle prestene Sadok og Abiater. Se, deres to sønner, Sadoks sønn Akimaas og Abiaters sønn Jonathan, er der hos dem. Og med dem skal dere sende bud til meg om alt som dere får høre.» Da gikk Husjei, Davids venn, inn i byen, og Absalom kom så inn i Jerusalem.